Pista 31. Capitolul 7. Memorial 6. De ce au suspendat procesul? După rechizitoriul primului procuror, Ghinea, ar fi trebuit să mă aleg cu muncă silnică pe viață. Și deodată, iată-mă nevinovat. Avocatul Radulian, în plină ședință, face să explodeze o bombă. Altcineva a ucis pe Zavideanu iar eu sunt scos bazma curată. Ce să cred mai întâi din această formidabilă răsturnare? mă zbate în îndoială ca un nuliu prins în laț. Cum se poate să-mi strecoare acarul banii în buzunar la nimereală, apoi să revine după ce eu între timp plecasem? Circumstanțele cu toate pecetea verosimilității sunt foarte abiliticluite, totuși la o examinare mai profundă par cu sute cu ața albă. Și pe urmă, cum rămâne cu accesul meu de somnambulism? Îmi amintesc că destul de limpede că am înfipt ghearele în beregata victimei, după care i-am smuls punga. Dacă aș presupune că visul n-a trecut de barierele motrice, se naște întrebarea. Cum se explică desăvârșita lui asemănare cu cele ce s-au petrecut în realitate? Nu pare suspect din calea afară? E într-adevăr stranie pățania și cu toate astea se încadrează pe coordonatele adevărului Numai în cazul când reprezentările mele despre datele crimei Le-aș fi scornit cu scopul de a-mi nevoia de automotivare Adia atunci înșelarea ar rămâne în picioare Dacă e așa, de ce am luat-o la goană pe câmpul presărat cu băltoage? Câți dintre sinistrații de la Pietroasa au făcut la fel? Nimeni Nu aveau motiv Numai eu singur aveam unul Afară de asta, cum se explică simțământul de groază care m-a cuprins privind portretul din casa lui Radu Șteflea, pe care îl asemâiam cu victima? Dacă n-ar fi preexistat în inconștientul meu o stare de alarmă provocată de clopotul cel mare al rațiunii, din cauza unei fapte neconforme cu eiul meu moral, ar mai fi avut rost teama ce mă stăpânise în ambele împrejurări? De altfel, acesta fusese primul pas pentru explicarea celor petrecute, Datorită lui am reușit a reconstituirea visului. Era doua zi dimineața, în fața suspectului, pachet cu bagnote, mi-am explicat parțial al fapta reducându-o numai la operațiunea furtului. Reținusem subconștient doar elementele care conveneau înțelegerii mele, eliminându-le pe celelalte ca inutile, ca de pildă actul sugrumării și altele. După câteva zile însă le-am luat și pe acestea în considerare, din necesitate, cu atât mai mult cu cât ziarele confirmare ceea ce eu încercam să-mi ascund. Nu, nu m-am înșelat. Mintea mea n-a scornit motivări neroade și mai ales împotriva mea. Ar însemna că sunt nebun crezând mă criminal, fără să fiu ucis și hoț fără să fi furat. Sunt în facultăților mele mintale mai mult decât oricând. Însă și raționamentele de față ar putea să le facă un creier bolnav? Cum? Chiar premiza de la care am pornit este perfect valabilă, sănătoasă Dacă Dortea, în înțelegere cu bunul sau prieten Kaminski, au pus la cale salvarea mea ah, Asta trebuie să fie Mă prind pe orice Aș face o mie de rămășaguri Că am dat peste firul unei urzel descinsă din prietenie Ce socotală și-au făcut scumbii mei binefăcătorii? No ne-a picat în plasă, într-o împrejurare independentă de voința noastră, a carul Gheorghe Spărchesc, care a furat inelul mășierului De ce ne-am folosit binevenitul Brileș, punând în spinarea aceste și răspunderea crimei? E un om din marea gloată, bun pentru circulația materiei în natură, căruia îi este tot una dacă întoarce acul macazului sau taie sare la ochnă. În schimb, ajutăm pe doctorul Maghieru un tânăr doldurat de virtualități să se realizeze pe planul existenței. Dacă asupra lui s-au găsit banii, lucru de netăgăduit, de ce n-am să lipe de calosul de acar să declare că, fiind surprins de șeful stației asupra faptului și vrând deocamdată să pună banii la loc pentru a-i ulterior, a greșit și mi-a vrut mie în buzunar. Ce idee ingenioasă! Caminsc ăsta e un geniu diabolic. Pus în formă ca o cocă moale, bietul om, cotonogit după canoane, n-a avut ce să facă. A mărturisit tot ce i s-a cerut. Nu mă miră procedeul. Știu ce se petrece în cabinetele de instrucție. Și iată mă scos din cauză, curat, neprihănit, ca un mielușel nou născut. Nu pot accepta această pomană care, vrând să mă înalțe, mă cobară chiar în proprii mei ochi. Consider o nelegiuire să trec în sarcina acelui nenorocit, o faptă de care răspund în fața conștiinței și a oamenilor. Colonelul și judele ori fie insuflețiți de cele mai bune intenții față de mine, dar resping o binefacere care se sprijină pe slăbiciunea lor. Vreau să mi spășesc, legea pentru a mă elibera o dată de tensiune ei, imposibil de suportat. Dacă n-am comis-o, trebuie să mă conving că, într-adevăr, n-am comis-o. N-ajung nouă luni de zile de când trăiesc cu crima mea în suflet pentru ca această părere să devină o realitate incontestabilă. Am intrat în cabinetul lui Kaminski. Nu era acolo decât grefierul care mi-a spus că judele a fost chemat de domnul președinte E vorba de o mică anchetă și anume de unde a aflat avocatul Radulian atât de repede de rezultatul interogatoriului ca să-l speculeze în pledoaria sa, lovind mai ales în primul procuror După o jumătate de oră s-a întors, dând cu ochii de mine a izbucnit într-o explozie de bucurie te-am salvat, doctore, în ceasul al 12-lea și nu e o figură biblică de stil, pentru că pendula bătea chiar 12 lovituri când am terminat interogatoriul ticălosului acar. O să zic că e vorba de salvare, așa cum îmi Cam Caminschi, văzând atitudinea mea împietrită, deveni brusc, serios. Nu-ți pare bine? Ce înseamnă asta? Am auzit că și în sală ai făcut o gafă, mamă-mamă. Nu cred că acarul e vinovată de moartea lui Zăvideanu. Altă explozie. De asta dată judecătorul rădea cu hohote. Nu crezi? asta e bună, formidabilă, colosală. Socoți că a mers pe nescociri? Vă rog să mă iertați. Sunt convins că ați obținut prin silnicie mărturisirea nenorocitului aceluia. Pe legea mea, doctor, mă îngrijorează starea dumitale. În loc să-mi mulțumești că te-am rădat libertatea, Vă jur că nu mă prefac L-am întrerupt Detest ipocrezia Sunt sincer până la cruzime cu mine Dar îndoiala mă surpă în așa fel Încât simt că mă dezagreg Doamne păzește și apără Așa ceva nu mi s-a întâmplat de când sunt Mă rog Ce rațiune are îndoiala care te frământă? Bănuiești că am lucrat Contra intereselor dumii tale? Din potrivă Ați lucrat prea mult pentru ele Îi cu Pronumele de reverență Mă din fire pe legea mea M-am străduit, zici, să te scap neapăstuind în schimb pe celălalt, nu-i așa? tocmai. Și atunci îmi cer socoteală sau ce? Nu vreau să cunosc adevărul, adevărul adevărat Bine, am să fac și pe asta Stai jos și ciulește urechile M-am așezat supus pe scaun, fără să iau seama la tonul și expresiile sale jignitoare, pe care le socoteam lipsite de importanță față de interesul meu uriaș de a lămuri cum stau lucrurile. Caminschi s-a dus la patefonul lui de pomină, a așezat placa și i-a dat drumul. Un dialog viu prinse glas în absența vorbitorilor. Închizând ochii, îi vedea mai eve și pe ei, în special pe acar, ca și când ar fi fost lângă mine. Acum știam, chiar cum arată la față, deși nu-l zărisem niciodată. Întrebările simple, dar istețe, curgând pe își unei logici strânse, aș zice, magnetice, atrăgeau răspunsurile ca pilitura de fier, fără putință de ocol sau evaziune. Din ce în ce se strângea cercul de foc în jurul acarului, fără constrângeri, silnicie or tortură, cum îmi închipuiesem, ci nu mai primește șugul întrebărilor clește. Acum venea la rând partea emoționantă, Episodul cheie care descuia teribila taină Ce m-a prăbușit să Ascultam cu răsuflarea tăiată Mi se pare că boierul cam are pică pe tine Auzi ce mi-a mărturisit Ci că l-ai fi strâns puțin tel de gât Așadar acarul totuși l-a strâns de gât Dar asta nu-i nimic, Flac. Bine că a scăpat omul cu zile Aha, i-a întins o cursă ai fi putut să-l omori, păcătosule, dacă strângeai mai vârtos. Cam așa, domnule judecător. Ici o bine Când îi scose ine, nu credeam că-i mort, nu mișcare fel Acu dau să desfac sătura ca să scot pachetul cu bani și... De, în mai greșește omul poate i fi tras cam dărișor Ce să vezi? Mă simte rumânul Se deșteaptă și mă apucă de piept cu mâna Cât pace să a pierd cumpătul ce să fac? Eu am vărât mâinile în beregată." De, așa cerea treaba." A Nu nițel, mai nițeluși și mi a dat drumă." Nu ți-a fost teama că l-ai omorât?" Aș că n-am strâns tare. Ce n eram în toate mințile." Așadar, el limpede, acarul l-a ucis. Acarul l-a ucis, acarul l-a ucis. Dar cum a făcut de mi-a pus mie banii? Păi să vezi, pripit cum eram să o zbăgesc afară Că domn șef nu glumea Nu știu cum fac cum, dreg, că mi se stinge lanterna Bâși, băie, în întuneric să pui pachetul la loc Dar în beznă și grăbit cum eram Am nimerit alături la slăbuț Eu eram slăbuțul La mine a nimerit ticălosul Ceea ce auzeam era atât de nou și copleșitor Că mintea mea nu putea încorpora. Mistuii ori înțelege fără un efort mai îndelung. Rogu, te mai pun odată partea asta. Am ascultat-o iarăși, replică cu replică, cuvânt cu cuvânt. mai pomenit. nu îmi venea să crede în nevinovăția mea, parcă mai ales ne mă suportam în culpabilitate, ca și când aș fi ținut la paternitatea crimei. Cu toate astea nu era o amăgire Ci adevărul Care nu mai putea fi negat Pentru că nimeni n-ar fi reușit să miște Sau să schimbe un cuvânt Din cele parite pe suprema dovadă Placa de patefon Și eu care m-am perpelit atâtea nopți Fugind de mine Buimac de frământ Care am îndurat chinurile lui Tantal Eu care E, acum te-ai convins, doctore? Dar ce faci? Plângi? Plângeam. nu știu ce-mi venise să mă în halul ăsta O slăbiciune în orice caz trecătoare, dar uite, nu îmi trecea deloc Haide, nu fi copil, îmi dau seama prin ce ai trecut Dar acum ești din nou al dumitale, înălțat pe un pisc la care nici nu te-ai gândit M-am ridicat într-un târziu și l-am strâns în brațe Nu știu cum să-ți mulțumesc Dar n-am făcut nimic, absolut nimic N-ai pentru ce să-mi mulțumești Mulțumește zeilor întâmplării acelia care l-a scos pe acar la suprafață. Mie, nu, n-am mișcat niciun deget pentru a te salva. Atunci, mulțumesc faptului că existi. Dacă nu erai dumneata care să vezi direct în inima lucrurilor, rămânea mai departe un uciga și pentru mine și pentru societate să spun drept, m-a ajutat foarte mult intuiția că pe undeva în lanțul cauzelor și efectelor se afla un gol, ceva care dărâma construcția silogistică. De aceea am aprofundat cercetarea, întinzând la tot pasul capcanei a carului. Ceea ce nu pricep însă e atitudinea dumitale, doctore. De ce n-ai crezut în mine din capul locului? Vrei să fiu sincer? Bănuiam că de conivență cu Dordea ai urmărit să mă scoți va curată. Chiar așa fiind, ce-ți păsa? Ah, nu, nu puteam accepta. S-ar fi creat un echilibru penibil, nevinovat pentru societate, culpabil pentru conștiința mea. Și știi doar că un criminal distruge două vieți, una a victimei, cealaltă a sa proprie. Da, criminalii de talia admitale cu conștiința cât o catedrală. În ceea ce privește pe ceilalți de teapa a Carlui, să nu mai vorbim. Înainte de a pleca, mi-am adus aminte de octogenara mea dădacă. Parcă s-a revărsat asupra-mi un val de lumină curat și cald, care mă scălda și îmi făcea bine. Ce s-a întâmplat? Întrebă Caminski, îndumerit, văzându-mă că priveam undeva peste umeri și capul său, într-un soare inexistent. I-am vorbit de flori, făcând o sumă prezentare reprezentare ca despre o ființă fabuloasă. Cred că n-a priceput mare lucru, dar n-are face. Ei bine, dragă Jude, femeia asta care nu știe nici A, nici B A avut previziunea inocenței mele Știi ce mi-a spus? Că nu eu am luat bani, ci un dușman mi-a strecurat în buzunar ca să mă nenorocească Formidabilă intuiție Credea mult în mine, în Dumnezeu și în mine Credința ei m-a ajutat enorm Alexis Carel susține că rugăciunea altuia te ajută Chiar dacă tu nu crezi pe coridorul tribunalului tocmai trecea un gardian cu un deținut. Uite, acarul care ți-a întors viața pe dos. Îl duce la penitenciar. l am cântărit din ochi. Un omuleț cu va măruntă cât tărtăcuța, urechile mari clăpăuce, mâinile lungi, din cale afară de lungi. Singurul aspect de reținut avea o șiretenie în priviri care denunța un sâmbur de inteligență. Această nevolnică făptură mi-a întors într-adevăr viața pe dos fără să știu, așa cum susține judele? Nu cred. Poate a fost necesară, într-un fel, apariția lui pentru a umple o spărtură din existența mea sau chilo să adauge ceva. Am coborât în libertate. Intrând dincolo de umeri, în râul uman care curgea pe trotuar, m-am uitat o clipă îndărât la Palatul Tribunalului. Ce mic și pricăjit, mi se păru de astă dată. Se chircise strângându-se în el, iar eu mă deshirasem fără măsură. Am lăsat în pace casa dreptății, deoarece gândurile îmi o nouă piedică. Din nou a început să mă roadă peste mata îndoială: Dacă totuși, Kaminski m-a amăgit cu miraculosul disc, de unde știu eu că acarul e acela care a vorbit și nu un interpus? Aveam contraargumente destule, să dărâne roada mea susținere, însă în dialogul cu interioare, când tai capul unui gând cu sabia altuia, ies la loc alte zece capete. Balaurii acestor gânduri nu se stârpesc lezne, îi cunosc atât de bine." Făcând calea antoase am apucat-o spre locuința colonelului Dordea. E acasă, domnul colonel?" Chiar acum cinci minute a venit," mi-a răspuns unul lășgan de vista voi." Dordea, bunătatea în carne și oase Mă primi cu brațele deschise Ce-i tăticule, ce s-a mai întâmplat? Vă tot orașul din pricina dumitale Așa ceva n-a mai fost de la Adam și Eva și... Dacă-mi dai voi... Mă așteptam la asemenea fraze Care aveau ceva sfărăitor în ele La ce bun să le continuie M-am apropiat de el și luându-i mâinile între ale mele I-am spus Jurăm pe viața și pe cinstea dumitale de militar Că nu mi-ascunzi adevărul Ce adevăr? Despre ce-i vorba? Să știi că de stăinirea dumitale Aternă liniștea Aternă viața mea Juri? Bine, jur pe onoarea mea că-ți spun adevărul Uite ce este N-ai uneltit salvarea mea în înțelegere cu Kaminski, Aruncând crima pe spinarea carului. Ce? Eu de conivență cu polonezul? Colonelul își făcu o cruce pe piept. Doamne, ce dat să aud! Pe conștiința mea ți declar tăticule că nici prin minte nu mi-a trecut așa ceva. Nici în vis n-am visat." Așadar, nu-i adevărat. Sigur că nu, mai e vorbă. Zău că nu ești întreg la minte. În loc să te bucuri că ai scăpat de nepastă, îți cauți singur noduri în papură." Păi zău așa. Mulțumesc, nene, colonele. Mi-ai redat liniștea. La revedere." Unde pleci? Nu te las nici mort." Stai să mâncăm împreună. Sunt singur, singur el. Nevasta e plecată la Iași. S-a îmbolnăvit mai căsa. Și chiar putea să dor la mine în prima noapte de libertate. Să nu zici nu, că mă supar foc, doctorașule. Nu-ți mai vorbesc o sută de ani." Am rămas. Timp de câteva ore a urmat de o parte și de alta un potop de vorbe. Colonelul Dorde nu era un intelectual rafinat. Lecturile sale se mărgineau la câțiva autori de a doua și a treia mână, dar dobândise o experiență bogată de viață. Din pălăvrăgea lui am reținut însă două replici. Prima, Doctore, să știi că în viață numai cei care înving au dreptate." A doua, Tăticule, sunt sigur, îmi spune inima că dumneata ți-ai construit o statuie din suferințele prin care ai trecut. Să n-apuc ziua de mâine dacă te mint." Le-am îmbrățișat pentru vorbele astea.